і воно бубонить цілий день. Бо я стала боятися тиші. Від неї мені хочеться плакати. Хіба не буває так, що монотонність дня раптом проріжеться сліпучим лезом відчею, і ти зрозумієш, що тільки-но повернулась звідкись? І що не ти здійснювала щовечірній ритуал миття, готування їжі, прибирання? Відірвавши погляд від акваріума, падаєш в брудно-сіре небо, де уже котрий день не видно сонця, лише бліду пляму, котра неухильно рухається зі сходу на захід. Безлисті дерева, котрі не прийнялися в скаліченій будівництвом землі, і ті, котрі сплять, від усього цього віє незворушністю. За лісом є невеликий яблуневий сад, по якому можна вільно ходити, і мертва гнила річка. Природа тут є, але така пригнічена, настрахана, що не підводить голови і розмовляє пошипки. Я так само не кричу, не плачу, не прошу більше одного разу. Але кудись мають вилитися мої сили, їх так багато, тому й сняться сни. І я досі їх оповідала, чи вам цікаво, не знаю, але потерпіть, може з вами сталося щось подібне, і ви мені розкажете. Це найправдивіший спосіб спілкування. Коли моєї доні тут немає, я цілими днями не можу до когось слова промовити хтось інший, менш ледачий, використав би цю прірву вільного часу для наукових студій, чи вів би щоденник. А я так не вмію. Щоденник – це щось відворотне. Людина, не знаючи себе, пише про все, плаваючи в мутній піні свідомості. Я дивлюся на небо, спостерігаю за життям рибок, Ходжу по вулицях у якихось сміховинних справах, а душа моя вільна і мандрує тим часом, куди їй заманеться. Не відчуваю потреби в людях, однак гарна розмова для мене – велика радість. Якщо мені щось потрібне, я матиму його без зусиль, адже цілий світ мій. За двома дверима. Без дзвінка, без телефону я почуваю себе у безпеці так само, як у натовпі. Люди вважають мене беззахисною, але це зовсім не так. Нехай я помру. Після смерті залишиться та, якій я дала життя. Чи не тому мене у вісні переслідує страх втратити дитину? Єдине слабке місце у могутній світобудові, створеній за 35 років. Отака рельєфна карта моєї свідомості на даний час. Завтра може бути інша, коли відчай нашле потоп на землю, або сюди вторгнуться монстри в дерев'яних масках з облудними очима. Запанує хаос, але я вже знаю, що подолаю Його. Бог завжди перебуває в моєму серці, хоч я рідко згадую про Нього. Мені не треба вчитись мистецтву пізнання Бога, волати до Нього. Він постійно присутній. І саме тому не потребую нікого, хто б втішав мене. Ще не встигаю уникнути зла, вчасно розпізнати його, але, слава Богу, мені не загрожує досконалість, найгіршою вадою якої є самотність».